які борються за щастя, спокій і волю проти насильства і грабіжництва комуністів. У наказі номер 5 отаман Кершул оголошував жовто-блакитний терор до всіх, хто підтримує ворога в наказі говорилося про необхідність разі назавжди покласти край блуканню по різних шляхах і твердо ступити на єдиний шлях невпинної боротьби на користь рідного краю і народу. Ще раз підкреслюю, що хто не з нами, той проти нас. Тих, що проти нас, будемо карати шляхом терору. Диктатура чужинців Іноземні журналісти, які спочатку мали ілюзії стосовно першого пролітарського государства, врешті переконалися, що Росія позбавила Україну незалежності. А Українська Совєтська Соціалістична Республіка насправді є генерал-губернаторством комуністичної Росії. Вже ні для кого не було секретом, що всі розпорядження йшли безпосередньо з Москви, минаючи Харків – осідок так званого уряду Радянської України. Весь адміністративний апарат знаходився в руках Москви Безпосередньо до Москви йшли і звіти з українських міст Це, власне, і не заперечував Хаїм Раковський В інтерв'ю американській газеті Universal Сервіс» На питання, чи вважає він Україну самостійною республікою Керівник уряду Радянської України лаконічно відповів Зовсім ні Україна окупована чужинцями цей факт спростувати було неможливо. Не доводилося говорити і про міфічну диктатуру пролетаріату чи більшовицької партії. Справа прозора. В Україні, як зазначала українська газета з Канади, здійснювалася диктатура москалів і жидів над українським пролетаріатом і селянством. Показову для того часу ситуацію змалював журналіст Дейч у своїй чи маленькій статті, яку 24 серпня 1921 року оприлюднила одеська газета «Ізвістія». У статті мова йшла про розкриття в Одесі української підпільної організації. Деч запевняв, що Тарнівський повстанком під керівництвом Тютюнника організував в Україні цілу низку осередків, які провели величезну роботу, спрямовану на підготовку загального повстання для повалення совєтської влади. Датою повстання мали стати післяжнивні дні Це справді був найсприятливіший час, адже більшовики в ці дні мали розпочати відбирати в українських селян з таким трудом вирощений хліб Дейч стверджував, що в Одесі був український підпільний центр, що мав своїх агентів не тільки в совєтських установах, але й у деяких частинах Красної Армії між Одеською підпільною організацією та партизансько-повстанським штабом Юрка Тютюнника здійснював зв'язок отаман-пшенник. Одеська організація була поділена на райони та ділянки. Всією працею в Одесі керувала центральна п'ятірка у складі українських есерів – Савицького, Грінченка та Ездеків – Осмоловського, Шаравського та Гнилошкури. Центральна п'ятірка організувала по всіх великих та малих станціях залізниці Одеса-Київ спеціальні залізничні п'ятірки. Дейчева чекіська посмішка щораз вигулькувала серед рядків, у яких сповіщалися про арешти одеської п'ятірки, окрім гнилошкури, та залізничників Колеснікова, Мельнікова, Саранчі, Василевського, Багатого, Кирилюка, петлюрівських агентів у Червоній армії, начальника дивізії Савицького, командира бригади Крючковського, його ад'ютанта Емерта, командира полку Вайлу та інших загалом до 60 душ. Українці внищили безперервними масовими розстрілами, як, приміром, у серпні і вересні 1921 року в цьому портовому місті. Розстріли йшли також у провінції Безжально нищилися студенти, учителі, селяни, робітники Мода на обвинувачення у Петлюрівщині поширювалась В Одесі панував російський дух Скрізь і всьому. Преса виключно російська Вся інформація з Москви В установах антиукраїнський дух Хіба десь вліз якийсь у капіст Вигляд міста російський Українці бояться зізнаватися у своїй національності, бо цього часто бувало досить, щоб потрапити під підозру у Петлюрівщині.